Hola, bon dia a tothom, què tal? Uh, bé, en primer lloc, em dic Miquel, uh, sóc el guia, que m'haureu d'aguantar una estona, i, i mireu, us ha fet pujar fins aquí, perquè aquest és un lloc que, que, ara mateix, una de les coses que jo destacaria és aquest silenci, precisament, que se sent. Tota aquesta explosió de... De, de, de pinçars, de mallarengues que estan cantant és que ja ens estem acostant a, a la primavera i i suposo que els ocells també estan notant uns canvis de, tèrmics i, i s'animen molt a començar a fer- ja, preparar-se els, els nius, a parellar-se i tenen molta feinada ara, ara en aquesta època i és un lloc molt especial. De totes maneres, si ara diguéssim, tots els arbres que ens envolten per aquí, eh, n'hi ha uns que són molt especials, que, per d'altres, diria que no són gaire autòctons d'aquí, que són aquests pins que ens envolten. Eh? Si us fixeu, són uns pins eh, que suposo que en el seu moment devien estar plantats perquè han tingut un creixement molt ràpid i això fa que eh, faci ombra i faci un espai molt acollidor en aquest, en aquest lloc per per venir a, a passar una estona, unes tardes amb la família, i, i, o iniciar excursions des d'aquí. Eh? L'altre arbre, són, veig un cedre per allà, un cedre... Ara m'hi hauria d'acostar, no sé si és un cedre o una sequella jove. I, I hi ha uns arbres que, que els tenim aquí allà darrere, que són els teixos, i els teixos sí que són uns arbres eh, que són autòctons, que han estat en perill d'extinció. se'ls ha intentat rescatar amb, amb un projecte Live que es va fer durant uns anys, eh, qui ven participar, vaig tenir la soda, Ben tenir la sort de participar-hi i, i el sentir el, el riu que passa per aquest espai és un lloc realment ara mateix, molt relaxant. Molt relaxant. I d'aquí s'inicien moltes excursions, cap dalt, a dalt, Puigsa Cal, i, i tot aquest fins a Platre Ver, que és molt bonic, i, i, i la, realment la vall d'en és, és un lloc eh, que és espectacular, i més ara que s'han fet uns carrils bicis així molt xulos i molt, molt, molt guapos per poder fer, vull dir que, que és un lloc molt, molt bonic. Molt bé, doncs aquesta seria... Una demostració de, de com fer una, una rebuda a un grup, a un centre escolar, a un grup excursionista, que ha contractat en Miquel Alemany, amb qui parlarem avui a l'Eco de la Vall, perquè li faci de guia. En aquest cas concret estem al costat del riu Gurn, que això sí que se li ha oblidat d'apuntar. No és el riu Bruxent, no és el riu Ebre, perquè difícilment hi, havia, hi haurien aquests tipus d'arbres, al costat del riu Ebre, per exemple però el riu Ebrugèn sí que podria assemblar-se una mica més, però aquí ja comencem a estar cap a la muntanya. Estem a més alçada i, de fet, ja vam estar parlant amb la Mireia Jiménez, no sé si la coneixes, del Centre per la Sostenibilitat Territorial, el sí, CST. Sona. Doncs ja vam estar parlant amb la Mireia Jiménez l'any passat, el 2021, sobre, precisament, una exposició que es va fer a Can Trona, aquí la Vall d'Enbas sobre el riu Gurn, sobre l'ecosistema fluvial del sí. riu Gurn a més a més amb unes activitats que es van fer amb les escoles d'aquí de la Vall d'Enbas uh -huh. que van visitar-lo i van fer uns plafons molt xulos tota la canalla realment era espectacular els plafons que havien fet amb fotografies i dibuixos i es notava com havien viscut eh, aquella experiència de conèixer l'ecosistema sobre el terreny no? imagino que, que tu com a guia Uh, notes que l'aprenentatge és molt diferent oi? Si, si uh, la, les criatures o els joves o les empreses o els excursionistes amb qui parles veuen el que els estàs dient Aquesta és una eina que té un nom, que és l'educació ambiental i a l'educació ambiental si la saps manejar, si la saps fer, la saps utilitzar bé és una bomba és molt bona perquè et, et, realment et fa connectar amb, amb tot l'entorn. Eh, a nivell, de, a nivell de, del, del que vulguis, espiritual fins i tot, però a nivell de coneixement i de tot, eh, és una eina que nosaltres, els guies... De fet, els guies de muntanya no haurien de, de fer més servei d'aquesta eina, perquè els guies de muntanya, si tenim una mancança quan sortim del tècnic d'esports, en general, eh?, és una manca de coneixement en general, del medi natural. Perquè, de fet, el tècnic d'esport està molt més orientat a la part més física, més esportiva. Sí que es toca el medi natural. Però el que és l'educació ambiental és entrar de ple a conèixer, a identificar tot el que és el nostre entorn. I per la feina que fem, nosaltres, ja no només per explicar coses a tots els elements que ens anem trobant tots els ecosistemes que, que, anem, que, que podem veure que observar, sinó que a més a més ser conscients sobretot de quin és l'impacte que tenim nosaltres en el medi natural quan fem una excursió per senzill que sigui uh -huh. I I però a nosaltres crec que és molt important uh, arribar a entendre uh, uh, això no? que, que, clar, de fet i, i ho, ho exposo sempre que, que sortim a la muntanya. Fa quatre dies eh, eren quatre persones les que sortien a la muntanya. Ara no. Ara s'han multiplicat eh, moltíssim. Fins i tot aquí on estem ara, per exemple, és un lloc que no hi havia un, un control d'accés. Ara hi és. No, no, no és que sigui per, perquè l'Ajuntament se li ha acudit eh, de fer-ho eh, per, mira, ara anem a treure o un benefici perquè farem pagar, que no sé si s'ho fan, eh? Eh, que farem pagar un accés... El... No, no, és que es fa precisament per minimitzar, per reduir aquests impactes, ah. els impactes de la quantitat de gent que accedim a l'entorn natural. Clar, i això no, no té a veure amb la pandèmia, que també ha, ha disparat la doncs, l'emansificació als, sí. als espais naturals, sinó que és, no sé, jo crec que a partir dels anys 70, potser 80 es comença a massificar molt la muntanya no? perquè nosaltres tenim una edat ja i recordem quan érem més joves que a la muntanya és que la gent anàvem texans no? la indústria sí, també hi ha posat molt només si miréssim la moda veuríem com, com ha canviat moltíssim, moltíssim. Ah, ah. Quan, quan vas a algun museu estic recordant el museu de Chamonix. quan anàvem als Alps, una de les primeres coses que fas és anar al museu de Chamonix a veure com han canviat tots els, tot els artilugis que un alpinista fa servir. I, clar, el primer, el primer que t'impacte és la roba. Anaven vestits amb pantalons de pana i jaquetes de pana i camises amb botons i no sé si algú es posava llacet o, o, o corbata perquè és que realment anaven molt mudats. Vaja, el que aleshores es posaven per la muntanya si t'ho poses el dia d'avui eh, et dirien, hòstia, on vas tan mudat, no? Perquè xoca molt. Avui en dia... Tot el que és l'evolució de tèxtil fins i tot de robes ens ha facilitat moltíssim la, la, les excursions, l'adaptació del, del cos en el, a, a, a l'activitat física eh? Eh? i a part de tota la part tècnica d'instrumental, piolets, grampons, motxilles, les motxilles són, ara mateix són increïbles les que tu et pots comprar al mercat. Potser és, és proporcional tota aquesta professionalització, per una banda, amb la necessitat encara més imperiosa d'aquesta educació ambiental, perquè com més gent va al medi natural, més possibilitats de que hi hagi molta gent que té aquesta desconnexió i que ha de uns valors i s'ha de fer pedagogia perquè... Bueno, eh, no utilitzin aquest consumisme també a, la, també a la muntanya. Una de les imatges més, més icòniques potser són aquestes cues per pujar a l'Everest, oi? A l'Everest, a la Pica d'Estats... Clar, també no que, cal anar tan lluny. No, no, no, però és que eh, tot té una relació, esclar. És, eh, és més fàcil avui pujar la Pica d'Estats que fa 30 anys enrere, però... Eh, perquè tenim uns estris i uns elements i uns, jo també diria que uns coneixements que són diferents. És possible, és possible, és possible que això hagi influenciat anar als grans supermercats a comprar roba amb una certa facilitat, eh, facilitat tècnica de coneixements i, i econòmica, eh, eh, i que fa fa 30 anys enrere, que si tu volies comprar un equipament per pujar la pica d'Estats, doncs havies de saber una mica què t'havies de comprar i com havies d'anar vestit i què et podries trobar. Clar, avui en dia és molt més fàcil això, és molt més senzill. Tens una quantitat de material que, que, que per remenar i per tirar, que, que és un avorriment d'això, no? I hi havia una cosa que deia el doctor Boada que sempre, amb Martí Bogada, sempre, sempre l'hi recordo, i és que eh, en... sortim a la muntanya, però eh, som uns analfagets, completament. Uns analf... I, I ens falta alfabetitzar-nos una mica del bosc, no? I això és una frase que em va agradar molt. Vaig pensar, doncs sí, és veritat, perquè anem a trepitjar terreny i a vegades som incapaços d'identificar <ríe> mínimament el que és el nostre entorn. No cal. Saber tots els elements, totes les espècies que ens envolten. No, no, això tampoc cal, ni saber els noms científics. Però sí que identificar, doncs, o que treballem molt amb els nois i noies, amb escoles, és identificar paisatges. Aquest és un paisatge humit. En aquest paisatge humit, quines espècies hi acabes trobant? En un, prat, en un lloc de prats oberts, Quines espècies pots arribar a trobar? Uh, perquè sortint de les poblacions l'altre dia uh, vam estar aquí a l'Alta Garrotxa amb 90 nens fent un senderisme doncs en aquest senderisme vam incloure la identificació de diferents paisatges perquè sortíem d'un poble i just sortir del poble tenies nuclis uh, rurals o, o uh, uh, llocs de, de ramaderia de conreus paisatges mosaics paisatge de bosc gestionat bosc, que no està gestionat, salvàtic, clar, tot això, quina lectura pot tenir tot això i, i com, com ho podem interpretar, quin és, com hem influenciat nosaltres en aquest, en aquest entorn. No? Mm. I, clar, lo maco és intentar <laughs> intentar parlar, dialogar amb ells, que en les seves conclusions i, i a partir d'aquí doncs, anar construint el discurs d'aquest paisatge, no?, i no ho tens identi identificat. Uh, ostres, jo crec que és molt xulo uh, saber per on passes i mm. què hi ha passat allà. Ara et preguntaré també com, com surt aquesta inquietud, uh, o, o més aviat, quina és la formació que, que has fet, no?, perquè, clar, uh, aquí entra biologia, geologia, geografia, són molts àmbits i, i també és difícil, no?, Eh, implica, suposo, una formació constant però amb, amb, abans d'aquestes qüestions més relacionades amb, amb l'educació ambiental em eh, agradaria també sabem personalment el projecte del refugi de muntanya que, sí. que portes tu, quin van ser els inicis per conèixer-te una mica més, si vols si vols comentar aquests inicis del projecte, com va anar i també doncs eh, perquè el, aquell refugi doncs, es va quedar com, com, com una cosa doncs, que hagués pogut ser d'una manera i ha acabat sent d'una altra. Sí, sí. De fet, és una mica el que he explicat. Eh? És, és veure que surts del tècnic d'esports, eh, que fas unes activitats molt esportives, molt físiques, i, però el bosc és una, alguna cosa més que això. I, i quan algú t'explica, doncs, mira, aquests, aquestes plantes fan això, aquests animals viuen aquí perquè hi ha aquestes plantes... Comences a entendre que el, el, el bosc és un univers ple de mons i, i quan descobreixes això eh, ja, ja t'orientes i dius eh, per què no comptes de fer una activitat física, saludable, entres en un bosc, el coneixes, que també és una activitat saludable i la combinació de les dues coses va ser el que ens va motivar una mica deixar una mica enrere aquesta fase més esportiva i intentar recombinar, que això és, és, molt, és molt complicat, encara que sembli fàcil, intentar combinar una activitat, una excursió que pugui ser més física perquè hi ha un, una, unes distàncies hi ha un desnivell eh, intentar-li incloure eh, continguts vàlids en aquell... perquè clar, eh, eh, me'n recordo una vegada un company com el vaig trobar pujant, pujant per... no sé quina zona era ara, del Ripollès, i estava ell és guia de muntanya, i estava preocupat perquè ell estava fent el guiatge, o vigilant el guiatge, però el que estava, i, i el que estava fent el guiatge era un educador ambiental. I allò ho vaig veure claríssim. O sigui, el matrimoni educador ambiental i guia de muntanya és com impossible. I llavors has de saber combinar-ho molt, molt bé, perquè ell aquest noi pensava, ostres... Eh, estan començant a caure llams i trons i aquí se m'estan parant cada dos per tres explicant que si sí plantes, que si sí animals, que si sí el, el, el, el tros de muntanya, que si sí aquell prat de dalt que... m'estava posant nerviós perquè em deia... Dic, és que jo veia que se m'acabava el, el temps i el tema de seguretat per a nosaltres és molt important. Bueno, és, és bàsic, és, és prioritari. Vull dir. No, no, no, el tema de seguretat és prioritari, no és una opció. Eh? I clar, estava preocupadíssim. I, clar, I és això, eh? És, de fet, és, és intentar combinar l'educació ambiental amb l'activitat física, en aquest sentit és complicat. I el refugi neix una mica amb això, amb aquesta idea. I, i neix a partir d'intentar conèixer i, i, bueno, i formar-nos amb, amb, amb educació ambiental. I hi ha l'equip, hi ha gent que és biòloga, biòlegs, i tenim ambientòlegs i ambientòlegs també... Uh, o sigui que, clar, és molt així un ambient... com molt, molt constructiu en el, en el tema de, de, de, del medi ambient, no? Sí, sou, sou un equip, uh, una associació... On, on engloba diferents professionals de diferents sectors... i quan els contracten per fer aquestes visites... doncs, dieu, va, vaig joves tu... Exacte, sí, sí. sí. Uh, sempre, en els guiatges sempre hi posem un guia, un tècnic d'esports... per normativa... Penso que també és important fer-ho. i Però, clar, no vol dir que el guia, en aquest cas, que potser jo, no sóc un gran coneixedor d'aquell entorn. Jo darrere i tinc a eh, la Blanca, o oh, hi tinc la Gisela, o oh, hi tinc l'Hector, eh, que m'han donat suport, em donen suport, i em, i em faciliten l'activitat. Llavors, aquí ens anem ajudant, uh -huh. saps? Val. Que, de fet, el refugi havia de ser una associació. El ah, que passa bueno, és que, ah, bé, clar, neix el, el 2009, comença a sortir la idea, que estem justes a l'època de crisi del Totxo, i, i, i clar, no, el projecte ningú li donava ni 50 cèntims. Llavors, eh, bé, el projecte que teníem en paper era molt maco, molt xulo, però, bé, bueno, hem de ser reals i i vam intentar ser sostenibles en aquest sentit perquè és que si no no, no, haguéssim, pogut, no haguéssim pogut fer i l'experiència que teníem amb, amb cases de colònies bé, cases de colònies més aviat escoles de natura galanxes escola. vèiem que era una època molt complicada i que perquè moltes d'aquestes associacions viuen de, de, de, de moltes, eh? no totes però moltes viuen de d'ajuts clar, en aquest moment els ajuts estaven a zero ah. i moltes van tenir el, el perill. Si no van tancar, van estar molt perill de, de tancar-se. No? I això ho vam dir, bueno, però escolta, anem, anem al que puguem i, i tirem endavant amb les eines que tenim. I hem anat fent. Molt bé Per tant, per, perquè la gent no ho confongui, sí. uh, us dieu el refugi de muntanya, però no hi ha un refugi físic on la gent, ah. on la gent va al reveu i allà doncs, feu les sortides perquè això... És, és, molt, no, és molt difícil de que funcioni no? Una, si fos un alberg sí però no... és, és complicat, és molt complicat el projecte es diu el refugi escola de natura i muntanya i sí, clar, havia de tenir unes instal·lacions havia de tenir unes instal·lacions per fer pernoctes i activitats clar, aconseguir això és com molt complicat molt, molt, molt complicat o sigui que has de tenir un mecenes a darrere eh, que, que et pugui donar un cop de mà Uh, uh, perquè a més és, un, clar, és, és, un, és una feina que és molt agraïda és molt xula però clar, econòmicament uh, si tots haguéssim estudiat a l'ESADE segurament no haguéssim tirat endavant el projecte perquè és és, és una bogeria és, és un puja i baixa constant uh, Molt bé um, Tu vius a Girona? Sí, jo estic visquent a Girona Sí sí. I quan fos les activitats a les places Normalment la Garrotxa i el Ripollès són els dos, les dos comarques sí, on més treballes. la Garrotxa i el Ripollès uh, vam començat també a fer coses a Empordà, uh, perquè hi ha altres empreses que amb el tema de marxa nòrdica ens, ens van reclamar les estius, sobretot en l'època de turisme, els estius uh, anem a l'Empordà i al Baix Empordà, però bàsicament el nostre terreny de joc és Garrotxa i, i Ripollès. Uh, sí, sí, i aquí ens movem, bàsicament. Mhm. Mm Um, per ser-ne que això de marxa nòrdica, coneixes sí. la Natàlia, de les Panyes d'Ustoles? I tant, i tant. Home, la Natàlia me l'estimo moltíssim. A més, hem fet coses junts i espero continuar a fer coses junts amb ella, sí, sí. sí Molt sí. bé. També està amb això de la marxa nòrdica. Sí, i tant. Com, com és que està agradant tant això? Uh, perquè tècnicament no és difícil. Un, dos... Pots xerrar. Tu pots graduar, pots equilibrar el teu nivell, eh, pots donar tot el que vulguis i que et donin les cames, o pots fer una sortida tranquil·la i xerrar. I, i, i bueno, ja està, i ja has fet un parell d'hores d'exercici que, que és còmode, que no, no et suposa cap, cap cosa estranya ni, ni, ni res. No? Eh, a més a més, jo crec que la marxa nòrdica hagut l'han sabut vendre molt bé des del principi amb temes de salut i ah. això han començat, van començar a treure estudis i estudis i estudis que, que era tant, o, movies tant de, tanta part del cos com si fessis natació. No? I llavors també aquestaget, potser, eh, els que hem fet natació? Eh, ho que una mica exagerat ara, jo tampoc et puc dir amb dades eh, desmentir amb dades els estudis que ja estan fets si hi ha algun estudi fet eh, algú ho haurà fet bé, suposo i per tant en principi els haurem de creure que mous el cos tot el cos, sí, clar perquè estàs caminant amb quatre extremitats no amb dues i llavors tot això implica que tota la musculatura locomotora s'activi eh, i funcioni tota l'hora molt, deixa'm que, que, perquè la gent visualitzi que sí. estem parlant, dius quatre extremitats sí, exacte, sí, sí. amb broma perquè perquè són els dos pals que, ah, exacte, que es porten a ja, cada no mà. Pues no, eh? O sigui, caminem amb l'ajut de bastons amb uns bastons i els bastons el que fan és impulsar-nos. Clar, si ens impulsem amb el braç i fem molta força amb el braç, estem treballant bíceps-tríceps del braç i reduint esforç de genolls i de les cames. Mm és el tronc que es portava tota la vida quan es fa l'excursió, però en lloc d'un-dos hi, doncs, hi ha una tècnica més elaborada. Sí, sí, sí, sí. Que també a molta gent suposo que li costarà d'entrada, com amb les raquetes, i que, que, que, per què necessito això? No? S'ha d'explicar. Clar, sí, no? A més, a més, hi ha una coordinació de, del cos, eh, una, una, una... Clar, eh, eh, s'ha de coordinar bé el caminar i tot, però no, ja dic, no és una tècnica difícil, eh, vull dir que Uh, les, eh, fins i tot en escoles ho estem fent vull dir que, que és una cosa sorprenent perquè clar, si quan parles de marxa nòrdica uh, normalment la gent ho associa de seguida a la gent gran una activitat per gent gran i, i això és una cosa que em feia molta por però escolta, si veiessis com els d'ESO uh, la gent d'ESO, de batxiller els de... Bueno, els, de, els de cicle mitjà no, però sí que hem fet cicle superior i, i fan marxa nòrdica. I dius, a veure, aquesta gent, amb oh, explosius com són els nens, t'acabaran tirant els bastons pel cap. I no. I s'enganxen els bastons amb una, amb una alegria i una il·lusió que, que, que penses, carai, eh, et sorprèn a tu mateix, no? Com, com s'aficionen i com els hi agrada. I quan els expliques coses... de Mireu, esteu movent aquesta part del cos. Que... <ríe> S'enganxen de seguida, sí, sí. Um, a nivell personal, uh, sí. només mm, digue'ns què feies abans, si ens vols compartir. Abans de fer de guia de muntanya, aquest què et dedicaves? Sí, jo, a veure, jo vi, faig guia de muntanya des de l'any 97, que vaig, bueno, ja, ja quan estava a l'escola de Benasque. Eh, llavors, on allà vam sortir les primeres promocions de tècnics d'esports que no estàvem homologats encara, però ja veníem d'antigues titulacions d'alta muntanya, dels teps i tot això, aquestes titulacions que, que havíem fet generalitat. O sigui que ja, ja, ja, ja vinc de bastant enrere. Clar, això, perdona, això s'ha regularitzant i potser abans no estava regulat, no? Clar, és que no estava... Cada comunitat tenia la seva titulació. Val. Val? Nosaltres aquí teníem unes titulacions, que no me recordo com es deia, els dèiem els teps, el tep 1, el tep 2, que eren els de... Els del muntanyisme i els d'alta muntanya, em penso que érem els TEP1, diria. No em vull equivocar, eh? Clar, cada comunitat autònoma tenia les seves. A Catalunya no podíem anar a treballar a l'Aragó, per exemple. A més a més, a nivell de continguts, eren bastant diferents, també perquè tu trobaves gent que eh, et deia «Mira, aquest nus, al... no ho sé, qualsevol, al, al, al les canya mosques, fes-lo servir perquè anirà bé». Te n'anaves a un altre centre i et deien les canya mosques «És que ni ho intentis, tu ho fes aquest altre perquè aquest no t'aguantarà». Clar, eh, això, vist amb una perspectiva així fa, com una mica de riure, però clar, quan estàs escalant i, i clar, tens no? un accident, ja no et fa tanta gràcia. Quan saps... Mira, aquests són els quatre nusos que has de fer, que estan homologats, que la Unió Internacional Alpina t'ha dit aquests perquè t'aguanten, es fan ràpid i es fan des, i es ràpid, eh, fes, són aquests els que s'han de fer servir. Com arribem aquí? Arribem quan el Consell Superior d'Esports diu s'han acabat totes aquestes titulacions. A partir d'ara, que això va ser un requeriment, que a més a més vaig tenir la sort de viure eh, des de l'escola de Benasque, Uh, va ser un requeriment des de, des de les federacions sobretot la Federació de Muntanya Espanyola uh, que va dir, si no, no, sisplau, acabeu amb totes aquestes titulacions feu una, només una, seguim els passos que s'estan fent a França i tots aquests continguts els uh, unifiquem juntament amb França que ells ja porten molts anys fent-ho i a partir d'aquí van néixer els, els tècnics d'esports de muntanya i d'aquesta manera es van regular tots els continguts de manera que ara tothom sap que aquells quatre anusos són els que t'aguanten que passar per aquí és un risc que llavors nem sí, tots una mica amb uns coneixements que, que també són els que França, els tècnics d'esports d'allà els guies d'allà surten amb els mateixos coneixements que en principi que nosaltres vull que mm. Bà, després veurem uh, sí. això dels nusos que es pot aplicar al alpinisme com a una excursion aquí al Puigsecal. Entenc, doncs, pel que deies, que estàs dins del grup de, guia, de guies de muntanya pioners... Mm. Veure, menys... Els vells! <ríe> A veure, que segur que n'hi ha vint als anys 70 i 60, perquè sí, sí, sí. Aquí, aquí, per exemple, aquest any en guanyen, sembla que celebra el centenari de la Unió Excursionista d'Olot, no? Per tant, el sí, Centre d'Excursionistes, que també és un clàssic, o, o els Escoltes, que també ens en podràs sí, parlar oi, de la teva vivència, doncs, eh, és, és una tradició i, i, i fa... No, no dic que siguis una generació de guies veterans o... No, no, els veterans... Canes, no. Clar, aquí, aquí, mira, aquí ve la, ve, ve la diferència del tècnic d'esports i el guia de muntanya. Abans eren guies de muntanya. És dir, tota la gent que... Quan nosaltres fèiem muntanya, que érem petits, i veiem els guies de muntanya i quedàvem enlluernats per aquesta gent que sabia desplaçar-se per aquestes muntanyes de, del, del món, eh, allò eren guies de muntanya. Eh, eren gent que sabia anar per un lloc molt concret val? perquè ja tenia la, la, aquella traça feta aquell coneixement de l'entorn deixe'm posar un exemple, perdona sí, eh? sí, sí. molt concret, exactament això que estàs dient vaig estar a Mèxic al sí, el costat home. del Popocatepetel i no vaig pujar aquest perquè no es pot pujar perquè està en erupció està en edupció, però el del costat que té un nom eh, que ara no el sabré dir no, no, no, té, eh, però que també és un, és un volcà aquest guia tenia contades les passes. Sí. O sigui, coneixes el terreny, és comptar les passes des del refugi fins a, a dalt d'aquell volcà, i llavors sabia a la gent li sabia dir, ens queden 40 passes, perquè, clar, a, a 3.000 metres has de calcular bé l'oxigen i la respiració, no? En fi, perdona, és una, és una No, exempla. no, doncs és això, és justament això. Els guies sabien això, pujar, et pujaven a l'Aneto, pujaven al Montblanc... Eh, però ja està. O sigui, no hi havia una aportació... Pedagogia de pedagogia. Exacte, no hi havia res de coneixement en aquest sentit. O no? potser no, de... pot sí que hi era, però no, no era pretesa, no? Perquè un bon, no, ells, un bon guia també t'educava amb el respecte, ja no? Ells et podien explicar per alguna exemple. cosa de, de, de local, no?, d'allà. Però el, el nivell, com a tècnic d'esport, el nivell esportiu, aquest no el tenien. Ells tenien... Ah, Ells tenien un coneixement d'aquell de... bueno, o sigui, entorn et sabien portar fins a dalt al Montblanc i baixar. A vegades es deien així, és en broma, que els guies eh, et portaven i et baixaven i, i no sabien ni com et deies, saps? Vale. Vull dir que no, no hi havia una Ostia, una compenetració molt gran, no? Era com molt més fred tot, no? I que els coneixements tècnics no eren els que són d'ara. O sigui, ara els tècnics d'esports són tècnics d'esports perquè precisament els han educat o els han, els han ensenyat eh, qüestions físiques de metabolismes eh, i, i entre, a nivell d'entrenament, etc de fet, els tècnics d'esports ja entrem si volem, entrem en el, en el, en el, en el, el que s'hi diu el REP, que ara no recordaré les, la, les, les sigles, que volen dir, no? però, però, eh, que som entrenadors personals, diguéssim, no? de, de, a nivell d'entrenadors personals. Per tant, hi ha un, un reconeixement de les aptituds més esportives. Però, perdona, Miquel, també hi ha la carrera de, de Medi Ambient i d'Educador Ambiental. Tu pots tenir un grau com a Educador sí, Ambiental, oi? Clar. Sí, sí sí, no? sí, sí. Hi ha, ha l'escola d'Educadors de, sí, sí, sí. Ambientals. Sí, i són cicles Em penso que a Girona quin és. El Montilivi en sembla que està fent un grau d'educació ambiental. Per tant, diem que no només ens quedaríem amb el guia de muntanya o, o d'esport o el tècnic d'esport, sinó que també tindríem l'educador ambiental pròpiament. No. És a dir, tu si vols ser has de fer els estudis de tècnic d'esports. Aquí ells t'ensenyen tot el que és la qüestió esportiva, física, val? Tot el tema de seguretat, etc etc. val? Sí que t'ensenyen alguna cosa de, de medi ambient, però és que jo deia al principi. Sí, segueix, estem igual, llavors, donant prioritat a l'esport que no a l'educació ambiental. Sí, però és que abans no hi havia això tampoc. O sigui, els guies anteriors, el coneixement tècnic aquest esportiu no el tenien, perquè ells eren persones que coneixien el, el mapa, diguéssim, el, aquest entorn geogràfic, però no es movien, però no sabien el metabolismes, com funcionaven, com podies entrenar que segurament, a nivell particular, cadascú devia fer la seva, no? però, en general, els coneixements no eren pas... Perquè és que no hi havia coneixements. Clar, no hi havia una formació al darrere. Tu eres guia perquè havias fet un seguit de 14.000... Ai, perdó, de 8.000, els 14.000-8.000, o tenies un currículum bastant impressionant i llavors et donaven el distintiu... O si tu demanaves, et donaven el distintiu de guia. Però avui en dia un, qualsevol persona pot fer de guia, si s'ho si proposa, si, li, si, si, si estudia sí. i es presenta uh, per treure's aquest títol, però um, vegen del món de l'esport i del món de l'educació ambiental, vull dir que el, els educadors i ambientals ja amb, amb aquest títol no cal que es treguin el de guia perquè ja fan educació ambiental. No, no, no, no, no. o sigui, en, en principi, segons l'informe d'IDAPA, que va sortir l'estiu passat, em penso, Deia això, que eh, amb eh, els guies, els guiatges només els poden fer dues, eh, dues representacions. Els tècnics d'esports, els que estem parlant, i les persones que han fet, eh, eh, com es diu aquest, els, els de físico-esportives, eh, físico d'acord? també són dos graus, el, el, de, el de mitja i el de, el de dinamitzador o, o, o, o director de, de, de, en educació d'activitats físico-esportives. Aquests són els dos units que, en principi, podríem fer guiatges. Val. Però després també en trobem... Perdona, eh? sí, sí, tot, sí, tot, sí, tot sí, això sí, pregunto no. amb el desconeixement i suposo que Home, la gent... no, intentem a la gent també li interessarà... Um... No sé si ha molt intrusisme, que, és, és un, que, que el trobem a, a tots els àmbits sí, professionals, l'intrusisme, sí, sí, sí. però... No, hi ha gent molt bona, però, a veure, en principi, les normatives són aquestes. Vale, sí, perquè la gent sàpiga, sí, sí, sí. com si algú està interessat, tenint en compte la situació complicada laboral que hi ha, doncs, doncs és una sortida, no?, perquè hi, ha, hi haurà demanda, però... Eh, també tenim, per exemple, les colònies. Tenim les cases de colònies, tenim els agrupaments escoltes, sí. els caus. O sigui, aquí també hi ha persones que, entre cometes, fan de guia, d'alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, però és diferent que el guia de muntanya. Clar, és diferent perquè t'enganxa una altra normativa diferent, que és la de joventut. <laughs> Llavors, aquí sí que els... Hi ha, hi, ha, hi ha els monitors de, de, de, de, des d'esplais, escoltismes, aquesta gent sí que, que pot fer un guiatge perquè estan fent cura i guarda d'uns un, nens, que ja ho treballa a, a darrere, pedagògic, etc etc. Ara bé, la pregunta seria és poden muntar, per exemple, aquests monitors una activitat de barranquisme? Clar, aquí Clar. és on dius que, que segurament perquè quan era escoltes, ho havien fet. I tant, sí, sí. Hi ha escalades, i, i excursions, i travesses. De tot n'havien fet. Això s'havia fet sempre, tota la vida. El... Materranya, els pols I de, no de, de desell. <ríe> Però, clar, eh, tot evoluciona, <ríe> passen coses, hi ha accidents, i això fa que, bueno, a hi ha accidents, i si hi ha accidents amb morts i això, doncs, clar, eh, fa que la jurisprudència... Activir normatives. Per, perquè tinguem el responsable i perquè també pugui evitar que hi hagi accidents. Clar, exacte. Amb el seu coneixement i clar. el seu guiatge professional. No? Clar, clar. Que, que jo puc ser un gran coneixedor d'instal·lacions, cordes i no sé què, però no tinc la titulació. I segurament dono mil voltes a qualsevol persona amb titulació. Però com aquell dia em passi qualsevol cosa ja has begut oli, clar. Clar. Llavors ja es begut oli. Bueno, imagino que també es fan assegurances, eh? Si te'n vas a segons quins llocs... Sí, clar, però l'assegurança et donarà cobertura si tu tens la titulació. Mm. Sí, mira, fixeu-vos una cosa. Eh, eh, eh, quan vaig començar, que jo vaig treure l'educació ambiental i en Picardia vaig veure, ostres, els guies de muntanya paguem molt d'assegurança I els educadors ambientals, per a fet, estem fent el mateix, perquè nosaltres al refugi, escalada i tot això, no en fem. Estic fent educació ambiental doncs, escolta, li dic a aquest senyor escolta, jo em trec una assegurança per a l'educació ambiental que és la meitat de preu i allò parlant, parlant, però bueno tu quina formació tens? I mira, jo sóc educador ambiental estic al tècnic d'esport sóc guia de muntanya i diu, ah, escolta, espera-te una cosa si tu ets guia de muntanya jo no et puc fer l'assegurança l'educació ambiental perquè tu fas unes activitats molt més perilloses hi ha un risc, hi ha un Ah, a haver un coneixement tècnic aquí darrere, que cal tens, Bé, però jo t'he de donar cobertura això, perquè si mai fas alguna cosa, doncs eh, que no passi res, i hem dit, clar el senyor tenia raó, esclar eh, o sigui que eh, ara no sé exactament on, on, on ens trobem aquí, en quin punt, no? però, però eh, que vull dir que les titulacions ara eh, en aquest sentit sí que són importants per evitar-te disgustos, d'acord Posem un exemple, Miquel. Sí. El, em penso que m'has comentat abans que aniràs a la fagera aquesta setmana. Ah, sí? Posa'ns... Eh, no sé, ja hem fet la presentació, i ja hem vist com, com t'expressaves <laughs> i, i, i la teva passió eh, divulgativa, didàctica, però un cop allà, eh, quina és, la fórmula? Eh, a nivell educatiu, si vols, eh, també, sí. perquè, clar, és que aquí entrem també en una altra faceta, que és la de... Mm, el terreny de l'educació, que, que evidentment el guia Tècnic esportiu no la té, a, a l'educació ambiental tampoc, i inclús als mestres tampoc, perquè hem de fer després una, una especialització per aprendre a ensenyar. No? Aleshores, quin seria una mica la dinàmica? Que, perquè hi ha una educació activa, i hem dit abans que sobre el terreny a la natura és una educació molt diferent, però alguns detalls interessants que visqueu i inclús anècdotes que, que surtin que ens com puguis compartir. Com a formació, eh, intentar constantment formar-te, és a dir ja no només llegir algun llibre que et pugui il·lustrar. Eh, M'interessa molt sobretot d'anar fet a veure xarrras escolta xerrades, de gent. això sí que eh, això és el que a mi, a mi eh, personalment em serveix moltíssim i estàs constantment així que tens espais lliures intentes buscar cursos i xerrades i coses d'aquestes per altra banda, a nosaltres els tècnics d'esport, els guies, els que fem guiatges els educadors ambientals, educadores ambientals, ens ensenyen molt del que és nostre però no sabem res del que hi ha la resta del món, diguéssim no? sí. <laughs> llavors som com un afegit d'escola. És a dir, a mesura que vas treballant amb, les, amb els centres escolars, et vas adonant de quin és el, el ritme, els objectius... Ostres, fan projectes d'aula. On estan en aquest projecte d'aula? que hem fet? que hem tocat? Clar, tot això, una vegada, quan entres en aquest món, estàs molt en contacte i xarres molt amb l'equip docent, clar. perquè a tu t'interessa. Clar, clar, per tenir o sigui, coordinat, no? Clar, perquè... No aniré a explicar una cosa que potser ja la vam fer el curs passat. Eh, què esteu fent aquesta? Aquest any? Mira, estem fent un curs, eh, ara, amb el tema del, de, de, dels volcans de la Palma, tothom s'ha activat amb el volcà i ha arrencat amb, amb el volcans. Clar, doncs, eh, ja saps que estan treballant el volcà de la Palma, doncs intenta relacionar el Croscat i, i la Palma, si venen al Croscat, no? I, I a partir d'aquí tenir una continuïtat i ensenyar tot el que han tocat, reforçar-ho, perquè ho estàs veient, i intentar ampliar eh, allò. Però, clar, això vol dir que... <ríe> anys d'experiència, suposo, no? Que, que, que veus que, que la, com les dinàmiques dels centres escolars com són, com funcionen i eh, com pots ajudar, no? Eh, perquè a vegades et, et trucaria i et diuen Ostres, senyora, va ser una vegada una cosa raríssima. Estàvem parlant del cos humà, però volien fer una excursió al bosc perquè a veure si podíem relacionar el cos humà, la sang, el, la sang del cos, el batec del cor amb, amb el bosc. Clar, aquí ens vam ajuntar tots i a veure com ho fem això. Teoria gaia, no? Perquè és que és clar, no, no, no hi ha manera de relacionar-ho potser, no? I, i sí, sí, acaba, a, a, acabes traient una història, acabes traient un conte. Clar, depèn si, també si són els infantils, si són cicles superiors, cicles mitjans... A nivell científic està, ja existeix, la hipòtesi Gaia, no?, de l'Ovlock i, i, i Margulis, però la Terra és un organisme viu i, per tant, si la Terra és un organisme viu amb la seva biosfera, els seus rius, com dèiem, que poden ser el seu rec sanguini, etc., doncs veurem que sí que, sí, sí, sí, que que és un organisme viu, com ho som nosaltres. Però, clar, després hauràs de mirar com ho expliques... A, com, clar, com a... ho fas entendre amb nens, Depèn del curs que Segons les edats... Clar. Clar. Um, ara acabo de veure un altre element més, Clar, és que és, és tot un món, eh, afegit, bueno, aquest de l'educació pel guiar, que també, també compta, no? Llavors he pensat amb les escoles de natura. Les sí. escoles de natura, pots dir-nos què són? Perquè també està molt relacionat amb això, no? Clar, molt, i a més a més fan una feina molt bona... Uh... Clar, una escola de natura és un... ja tenen un centre, ja tenen un... unes instal·lacions que més o menys equipades, però eh, hi ha un equipament, sigui amb lupes, sigui amb materials eh, que tu no pots transportar al bosc, o sigui que les, les has de tenir allà, eh, perquè són materials molt grossos o més pesants, i, i fas uns treballs molt concrets d'aquell entorn. És dir, aquí tenim una, una escola de natura molt important, que és el, el, la de Banyoles. Què fa la de Banyoles? La de Banyoles ens està ensenyant què és l'estany de Banyoles, no només l'estany a, a, a nivell, a nivell eh, aquàtic, sinó tot el que és el seu entorn, eh, més, de, més, de, més de, de, de, de riberenc, de bosc, eh, propers a l'aigua, el que està més distant d'allò, tens la part del Neolític, molt present també. Clar, tot això... Ho poden fer ells des d'allà perquè tenen unes instal·lacions molt bones, tenen un equip boníssim i, i, i estan molt especialitzats a, a això. Val? En el cas del refugi què fem Clar, com que no tenim una instal·lació, doncs intentem aprendre de, de diferents entorns i abans de fer un guiatge per algun lloc eh, nosaltres el anem a trepitjar, nemem a veure, anem a caminar, l'estudiem, veiem... Uh, quins són els punts forts d'aquell d'aquell d'aquella excursion? Uh, que no només sigui física, que ja m'interessa, però que no només sigui física, sinó que hi hagin cores xules per veure, per identificar, no? Abans de que esteu a la Garrotxa, el Ripollès i un de Mica l'Empordà. Sí. L'eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. A nivell de la Garrotxa, potser ja, ja ho sabem tots, no? Tothom ja sap quins són els valors que hi la Garrotxa, però què destacaries Així, per, algú, per algú que vingui per primera vegada? Mira, la Garrotxa 2, te'n destaco, Un hi ha per, per, per, per la cosa més eh, friqui, de, de, de, que són els teixos. Per mi els teixos, el teix és, és un element que quan el vaig descobrir vaig quedar en amor, a seva amor a primera vista. O sigui, una història d'amor amb els teixos increïble. I quan m'hi vaig posar amb els teixos, eh, no sabia res, eh, jo, del programa Live, Vaig contactar amb l'Antònia Caritat, que, que és la, la, la, la doctora eh, i bueno, és la persona que potser sap més de teixos del país. Eh, ella em va posar en ordre totes les idees i totes les eh, informacions que, que podia tenir i ens passàvem hores i hores parlant. Ah, per mi el teix és una història d'amor increïble i és un arbre... Bé, bueno, és que no és un arbre, és, és, un... és un tòtem, no? L'altre punt que destacaria de la Garrotxa. Ah, ens n'anem una mica de l'entorn natural, ens n'anem a la part més social. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. M'impressiona molt a haver descobert la Garrotxa... Mira, hi havia, hi havia un propietari... Alguns estius havia anat, ara amb el tema de pandèmia no ho, no ho he fet, però havia anat a visitar cases i, i no, no em presentava la casa així. Trucava, pactàvem una, una entrevista i, i intentàvem xerrar una estona com que m'expliquessin coses de la casa. La quantitat de històries estranyes, dures, de, de, de, de sang, és increïble. I un propietari em deia que Miquel, aquí a la Garrotxa, tothom es pensa que això és idíl·lic, que és bonic i no sé què. Això era un far west. Ostres, això era un far west. em dones peu a que faci un comentari molt breu <ríe> <ríe> mentre et penses alguna història concreta, si us plau, que, que vull que, que, que, que em comentis, perquè estem a, a molts pocs metres de sant privat d'en de, del poble, el poblet, que són sí. quatre cases, on ara fa dos anys... Es va filmar, es va fer el rodatge d'una pel·lícula Malnacidos, que, que és un, un trilern, un una pel·lícula de terror, eh, còmica, entre còmica i, i, i de terror. Que ara l'estan projectant, potser? O... Efectivament, que aquest mes de març s'estrena als cinemes. I jo vaig tenir la, la sort de de participar com a extra, ens van disfressar tots i vam estar fent d'extra aquí. Ja, si ens fixarem va? a les escenes. Vam reproduir doncs, com si fos un, un poble de la Segona Guerra Mundial, eh, perdó, de, de la Guerra Civil, Sí que succeeix durant la Guerra Civil i, en fi, és tota una història molt curiosa que tinc ganes de veure amb com ha quedat, no?, sí. Perquè estem parlant aquí de, de sang i fetge de veritat, eh, que són zombis que han de ser... Eh, en fi, els, els feixistes i els republicans s'uneixen per lluitar contra els zombis, no, no dic res És més. molt curiós que aquí a la Garrotxa ho vulguin barrejar a l'època franquisme, perquè és que eh, realment aquí a la Garrotxa, eh, suposo que a molts llocs, eh, però jo m'he donat que l'època, al postfranquisme, al po postguerra civil i, va, va tenir una, un impacte molt gran aquí a la Garrotxa, sobretot a l'Alta Garrotxa. En quin sentit? Uh, buar, que es feia de tot, es de tot. Els soldats... Uh, ah, durant la guerra. Eren. Eren, sí, sí, o al post, el eh? Al post. Una, una, sí, sí, una vegada va acabar la guerra i tot això, uh, s'expliquen històries de d'execucions de, bueno, i, i de coses molt, molt estranyes, sí, sí. De fet, hi havia un llibre que va sortir... Ostres, eh, eh, sí, que és un agent rural que va escriure un llibre recollint històries. Històries de la Garrotxa, pot ser, que es digui el llibre? Ostres, eh, és en Vergés. Eh, eh, ell ell el, el, va, el va escriure i explica coses, mm, històries molt bèsties eh, aquí a l'Alta Garrotxa. I amb alguns propietaris que han anat a parlar de tot això, o si sigui, això sí, realment en confirmen, que aquí hi havia moltíssima por. Hi havia por pels vendolarismes, per, per, per les entrades a, a, la, a les tantes de la nit que et poguessin robar, i no només robar, que et poguessin, et poguessin fer mal. I l'altre és, és tot el tema de, de soldats de, del franquisme que entraven i feien el que volien i s'emportaven el que volien. I, i, bueno, no, Penseu que l'Alta la Garrotxa, no, no sé si sigui d'allò, són, són llocs que estan molt aïllats ara tot, ca... tot i així encara eh, eh, costa a vegades accedir segons quins llocs. Imagineu-vos 50 anys enrere o 70 anys enrere eh, accedir segons quins llocs era bastant impossible. M'agradaria molt poder fer algun comentari sobre eh, aquest documental que va fer en Marc Planagumà i que s'ha estrenat aquest any sobre en Sisquet i el seu germà que ens parla d'aquesta família i dels maquis eh, en fi, i de els refugiats també del franquisme però no encara no l'he vist i, en fi, uh, espero poder-lo veure aviat sí, um, però em dóna la sensació que quan, quan uh, has dit això de que la Garrotxa és un lloc molt especial i que la part humana és tan destacable com la part uh, uh, ecològica uh, ambiental, o, o ambiental sí, sí. Uh, no, no anaves tant per, per aquestes històries del postfranquisme o com per una cosa més contemporània, pot ser, eh, o a què et referies. I t'he dit, eh, quan, mentre poso l'exemple de Malnacidos, de la pel·lícula Malnacidos, pensa en alguna cosa que t'hagin dit, perquè eh, amb, què, amb què has pensat quan t'ha vingut això al cap, de dir, ostres, que m'han explicat coses molt fortes. Sí, uh, hi, havia, uh, hi havia una casa que... Però hi, ha, hi ha una història recollida que en un llibre... Uh, que és... Uh, uh, ostres, som molt dolents, eh, recordant títols. Caminant per l'Alta Garrotxa. Caminant per l'Alta ah, Garrotxa, sí, que ha de ser Hi havia una història uh, que vaig anar a veure a la casa i vaig anar a parlar amb ells. Editorial Coma Negra. Correcte, mm. sí senyor, molt bé i que es deia això, que, que havien refugiat a un dels prínceps de, del, de la Casa Reial, alguna no sé, bueno, història d'aquestes, i que s'havia refugiat en aquesta casa juntament amb la, seva, amb la seva dona, amb uns quants guàrdies, perquè s'escapaven, ara no recordaré ben bé la història, eh? em sap greu... Uh, que, que es refugiaven de, de, les, de les tropes de, de, dels, del germà, diguéssim, que els anava buscar. I es van refugiar en aquesta casa. Però de quina casa reial estem parlant? I de quina època? Uh, ara sí que m'has atrapat aquí. Uh, carlistes, pot ser? Eren els carlistes? Durant les guerres sí, sí, carlistes sí. aquestes. Pot ser, eh? Pot ser que siguin els carlistes, eh? I, que, i al final es van escapar. Però van passar aquí... Mira, tot un mes de febrer el van passar, eh, s'explica en el llibre, un, un mes de febrer molt fred, i és una casa que jo que guardo galeries interiors i tot, soterrànies. Jo vaig anar volent a veure la casa. I vaig anar a veure la casa, vaig parlar amb, el, amb els propietaris i tot, i, i m'explicaven això que, que, que, que realment l'Alta Garrotxa era un lloc difícil i que viola, violacions de donzelles en una època més cap aquí que del postfranquisme i tot això eh, bueno, doncs havia passat eh, sí, sí i, i suïcidis perquè clar, hi ha coses que a vegades l'estómac costa molt de, de paï i, i hi havia hagut suïcidis i tot sí, sí, de males males experiències d'aquest tipus o sigui que... la garrotxa fosca no? la garrotxa fosca bueno, sí. jo crec que també és una cosa compartida amb tot el Pirineu segurament no? és, són, segur, són segur. uns mons molt tancats segur, i que segur. encara es desconeixen molt tot i que hi ha molta gent fent una feina antropològica molt important ara intentar recordar el títol d'un documental sobre Baget que em va semblar molt, molt interessant eh, on, on s'entrevistaven a, a dones Um, i les dones de Baget, no recordo el, el títol um, si, si, si me recordo s'ho diré més endavant i clar, explicaven un món que ha canviat molt però que és que fins fa 50 anys era una cosa um, molt tradicional i molt dura eh? ara idealitzem molt aquesta tornada al camp de la que se'n parla per la pandèmia i sí. tal. però a, a, a, segons quines condicions és molt difícil treballar la terra i, vi, i viure de la terra, no? I la Garrotxa de Baireda a la Garrotxa de, dels anys 70, no sé si va canviar molt, eh? O sigui que continuaven encara amb aquest aïllament, amb aquestes distàncies molt llargues, aquest reagrupament als aplecs, que es feien aquests retrobaments... O sigui, hi ha una part encantadora de la Garrotxa que és impressionant i de com viuen la terra, i com s'estimen la terra, i com viuen entre ells, no? Eh, jo, també és una part dolça, vull dir, no és tot, tot eh, negre ni fos, no? Això que es diu de, de patjar aspra, o com, com és aquesta terra, no? terra aspre? La definició de terra aspre és una cosa que encara no, no l'acabo de... Mira que me l'he trepitjat, eh? Però me caminat, però la terra aspre... No. No sé. És molt dura, no sé. perquè és molt dura, és, és, no és, aquest... és, és molt ruda de, de, de, nit, de, de, i complicada de, no. de, de, de, de, de passar d'un costat a l'altre. Perdona, Miquel, que, que sí. abans de dir això de Terràs, però estaves anant cap a, cap a algun exemple o alguna cosa concreta, eh? Ara no... Bé, bueno, ara no ho no, sé, sí, és igualment despistat, en tot cas. O sigui que, eh... Bueno, parlàvem d'aquesta garrotxa antiga, eh? No tan antiga, o sigui, contemporània, però encara molt tradicional. Sí. Uh, clar, tot això també ha canviat molt ara, eh? perquè uh, és això, totes aquestes noves persones que han, que, que han pogut recuperar masies que, que s'han abandonat o que... Mm. O que... Ja, Els neorurals, i... no? Sí. Uh, clar, tot això també ha canviat moltíssim. No? I en aquest sentit, la... crec que la Garrotxa... Uh... No, no, no només la Garrotxa potser també en general el bosc la gent que, que se'n va a viure a bosc eh, té aquest concepte de la, de la propietat privada del bosc i tancar i posar és una cosa que ara ho estem treballant amb, amb aules perquè és un tema que m'interessa molt no? és aquest concepte de dir em compro un terreny i el tanco completament, absolutament clar, això eh, té el seu sentit completament lícit no? eh, de fer-ho però, clar, hem de tenir en compte que quan posar un tancat en una casa també estàs generant un problema a la fauna o estàs generant un problema a la gent que va caminar, eh, que si es troba pastors elèctrics o es troba tancats, ballats, que no tens accés a l'altra banda de la carretera, com m'he trobat algunes vegades, eh, doncs també és un problema. Clar... Eh, hem passat una mica de tenir el bosc obert no? potser seria l'ideal a tancar-lo completament no? és una reflexió que també estaria bé de, de poder-la fer entre tots no? i som un país, a Catalunya hi ha molta propietat privada o sigui, la, la majoria segurament de boscos, de boscos son, privats, són privats i ara recentment han fet eh, tanta pressió els propietaris forestals de l'Alta Garrotxa que han obligat a, a la Generalitat a fer un canvi en aquest pla en aquest pla de, no sé exactament com es diu ara, un nou pla sobre la gestió... La gestió forestal, sí. Mm -hmm. Que hi ha hagut molts problemes entre propietaris, es veu... No, sé. no sé com ha acabat el, el, el tema aquest, no ho sé. Eh? Té molt a veure amb les noves polítiques també de protecció i de conservació del medi ambient, que, clar, xoquen amb els interessos d'explotacions eh, silvícoles sí, i sí. d'altres tipus, no? Sí, sí. Que és un tema molt complex, eh?, de la gestió forestal. Sí jo d'altra vaig... branca no, no, és que vaig estar dos anys intentant comprendre, entendre com, com, com... primer com desforestaven o sigui, com, com s'arriba a desforestar un bosc, com es feia abans com es fa ara, com hi ha tendències a fer ara, i després la, la relació dels propietaris amb el bosc amb amb, amb, amb, la, amb, la, amb les gestores d'aquestes uh -huh. fins als anys 50 així, eh, més o menys anys 50 Aquí llegim via del bosc i el roure, no sé si havia fet, havia fet multimilionaris, però havia donat força riquesa al roure, per la fusta, per la fusta. Això s'acaba als anys 50 o 60, penso que és, que és quan surt la bombona de votar que es devalua completament la fusta. I a partir d'aquí tenim un problema, un problema en el bosc, que és el problema de la gestió mm. <laughs> clar. Sí, sí. que, per una altra banda, veus, ens va bé perquè llavors és quan recuperem boscos vells que no teníem. Um, per, per anar acabant, Miquel, um, deixem recordar que estem parlant amb en Miquel Alemany del de, refugi de Muntanya. Escola de Nurture i Muntanya. I que feu senderisme actiu, senderisme interpretatiu, treballeu per centres educatius, però també per altres grups com poden ser empreses o, o grups particulars raquetes de neu, marxa nòrdica i cursos i formació, també. Mm. Um, Digue'ns algun altre àmbit. Mira que hem parlat de molts àmbits, eh? de tot el que implica el guia de muntanya, que sigui l'esport, que si l'educació ambiental... Si han si fet una barreja així, és... <ríe> que Déu n'hi do. El complicat que ha de ser doncs, aquesta feina i, i el valor que ha de tenir algú que, que hagi dedicat tot aquest temps per adquirir coneixements i poder-los compartir després, no? Però alguna cosa més així que, que creguis destacable de, del teu àmbit en el que treballes que no haguem comentat? Mira, estem parlant de coneixements i coneixements i coneixements del medi natural, però si no coneixem res i simplement el que fem és tancar els ulls i escoltar, és increïble. És increïble. O sigui, la, quan ho fas, o practiques amb, amb la gent, en alguns moments així molt, molt, molt oportuns, però... Eh, Uh, la gent uh, quan obre els ulls uh, ostres uh, queda fascinada perquè a vegades, això que ens deia no, els ulls ens enganyen quan, quan intentem dibuixar el mapa acústic de tot el que ens envolta uh, ens acabem adonant de moltíssimes coses no? ja no identificar els ocells no? aquests ara que estan, estan cantant per aquí uh, pinsans i mallarengues i, uh, és igual no, no cal saber els noms ni posar-los nom no? simplement Escoltar-los, intentar pensar què és el que estan fent o què s'estaran dient quina acció hi ha no? I, i ja està és, és com escoltar una orquestra simfònica. No? a mi em pot abadir a, un, a, un, a unes qüestions i el, i, el, i, el, i el compositor la va fer pensant en unes coses molt concretes que potser tu n'hi has pensat perquè no és la teva experiència no? l'experiència és una altra i et deixes portar per la música, doncs aquí, es, això, deixar-se portar una mica per pel que estàs veient i el que estàs escoltant. Sí, realment portem aquí una, una bona xerrera ja una hora i, i si fem aquest silenci és realment molt relaxant perquè estem amb... Ara veig una persona a l'altra taula del pícnic però... i tres cotxes comptats, però realment no hi ha ningú i, I el so del riu és Clar. relaxant, absolutament. Això és, un, és una suggerència, una recomanació una regla d'or del guia, no? o si sigui, fer un moment de silenci o fer-ne uns quants perquè la gent pugui viurem. L'altre extrem és quan, a sol es veu molt, quan la gent va als gorts i es pensa que està en un parc d'aquests, una atracció aquàtica, no? d'aquestes, on hi han tobogans i la gent va amb els flotadors. això és una cosa que nosaltres ara ens, ens hem de ficar al cap i que ens costarà molt d'entendre, ja ho sé però el bo s'ha d'haurà de regular. D'alguna manera s'haurà de buscar una regulació, perquè, clar, molts, és un impacte molt gran el que estem fent ara mateix, no? I aquest descontrol de gòrrecs i tot això, doncs sí, en pipa, perquè ho vam fer tota la vida, hem anat a, a, fins i tot allò que havíem anat de travesses per l'altre muntanya i arribaves a un punt on hi havia un llac, un estany, et tiraves de dintre. Ah, això no pot ser. Perquè una cosa és que ho facis tu, però és que si han ha 10.000 persones a darrere que també s'estan tirant al mateix estany, clar eh, és llavors quan tens un, tenim un problema. No? Clar, però perdona, Miquel, és que sí. clar, ara, i amb això jo crec que podem acabar, no, no et vull eh, robar no més temps. Eh, estem parlant de la massificació aquí, a les plenes d'Hostoles ho hem vist molt clarament, i s'ha fet un, una feina bona, s'està fent una bona feina en, en aquest sentit, doncs, per regular aquest fluxe ja que parlem del flux migratori que no m'agrada gens, doncs utilitzo fluxe també per parlar de, dels nostres, de la nostra massificació de gent aquí, no? Doncs aquest fluxe també s'ha regulat amb un màxim de 200 persones. Però eh, hi ha altres coses que ja, ja hem comentat també el programa amb la Fundació Emis, que ha contractat l'Ajuntament perquè faci una bona feina amb molt coneixement i amb molt bones propostes, etcètera. Ara, el que volia dir, el, tot el que em deia deies, perdona, és, és que el món va cap als 10.000 milions de persones. O sigui, no és que s'estigui massificant aquí els orcs de la Garrotxa, és que aquest organisme viu, que és la Terra, està arribant als 10.000 milions de persones. I no només és un problema demogràfic, que és el, el problema menor, és com volem viure aquests 10 milions de persones, o més ben dit, aquest nou ordre mundial del que avui s'han parlat tant, arrel de la guerra d'Ucrània, el nou ordre internacional, la legalitat internacional... No ens hi ficarem amb els temes bèl·lics, però el model, aquest nou ordre mundial, que és el global, sí. el, el, el neoliberal globalitzat, és el que encara es vol imposar a qualsevol preu. I és tan neoliberal Rússia com Estats Units, eh? O sigui, no ens confonguem tampoc. La qüestió és, sí, sí. és qui mana, si mana a Xina o Estats Units. Però, en qualsevol cas, el model aquest no pot seguir destruint la natura perquè és un món limitat, sí. o sigui, és una qüestió biofísica, està limitat i per tant aquí sí que hi ha un canvi d'era perquè ja ens ho van anunciar fa molts anys i s'està complint ara el 50è aniversari d'aquest de, informe dels límits del creixement que els propis, eh, els propis universitaris de les millors universitats nord-americanes capitalistes nord-americanes ja deien que s'havia de limitar el creixement i que ens portaria al col·lapse per tant, acabo la pandèmia i la guerra amb Rússia és una excusa per mm, posar el focus on no s'ha de posar perquè no és la causa d'aquesta nova era que hem d'enfrontar. La nova era és el nostre model que hem desenvolupat fins ara. I qui el vol tocar? Clar, llavors, aquí jo et pregunto, com a, com a guia de muntanya, com a educador ambiental, com veus que... Com afrontes tu aquest àmbit i si l'incorpores també a la teva explicació amb els alumnes amb, amb els crius amb els joves amb els empresaris amb els que feu sortides això ha d'estar el discurs sí. també oi? Sí, sí, clar. clar és que de fet és un problema eh, clar. és que m'has encetat m'has obert un meló impressionant sí, sí. perquè eh, clar aquí aquí hi ha discussions eh, tort i dret eh? Eh, però bàsicament és, és, és, és molt interessant perquè és, és, és això és un, una quantitat de problemes molt grossa és a dir la idea és a cap a on volem anar. És a dir, continuem eh, cremant fòssil o estem disposats a deixar tancats els cotxes, abandonar-los i desplaçar-nos, anava a dir amb, amb, amb, amb cotxes elèctrics, però seré encara més, més radical. Anem a deixar cotxes. que ens desplacem? Amb, amb, amb bicicletes i a peu? O amb cavall? que seria el més sostenible de tot? Uh, estem disposats, estaríem disposats a fer això, ens costaria molt, perquè tenim un model de vida que no ens ho permet. Llavors hauria de canviar tot el model de vida. I aquesta pressa contínua que tenim l'hauríem de canviar també. Uh, clar, uh, no sé fins a quin punt això nosaltres estaríem disposats a fer-ho. A mi l'alcalde de Olot, perdona, la setmana passada li vaig treure, apuntant-li només la qüestió de la intel·ligència artificial, que jo desitjaria que acabéssim treballant 3 o 4 hores al dia. Sí que un alcalde, com l'alcalde d'Olota, digui això, ja, ja està, al podcast de la setmana anterior, de la setmana passada, el reportatge, el reportatge de Fem, Fem Garrotxa, eh? aquest pla estratègic de la Garrotxa 2000-2030. L'alcalde diu, eh, reconeix que la intel·ligència artificial canviarà i està canviant radicalment la societat i que, per tant, treballarem menys. Però no perquè hi hagi atur que n'hi haurà, sinó perquè no caldrà que treballem tant. Mm. Uh, ara, també hi haurà gent que vol seguir tallant el bacallà i, per tant, treballarà totes les hores que Clar. faci falta per seguir tallant el bacallà, però... Eh, perdona, eh? eh, no, no, no, no. m'interessa molt saber la teva és, opinió, però és... volia només remarcar això. No, no. Una opinió clara i jo no la tinc tampoc. Eh? Has he parlat he... del ritme, hem de baixar no. el ritme. Eh, jo crec que hem de baixar el ritme, hem de saber, o sigui, hem d'aprendre a canviar. Eh, mm, ens hem enganxat molt a un estil de vida i no el volem deixar. O sigui, és impossible deixar-lo. Eh, par... ens... Sempre ens havíem parlat de les tres R's, reutilitzar, reciclar i la tercera, que és reduir. Algú està disposat a reduir. <ríe> com ho fem? Perquè de les erres crec que és l'única que ens pot treure d'aquest sot on hem, on hem caigut tots. Mm. Ara, com reduïm? Uh, hem de reduir energi, energia elèctrica. Bé, ara, per obligació, estem tots mirant horaris, sabrà quan posem la rentadora. Però, tampoc seria això. Però, uh, com reduïm uh, el nostre dia a dia totes les despeses energètiques que fem uh, estem una mica sotmesos a això uh, hauríem de canviar de models de vida Ost, com es fa això? no ho sé, no sé com es fa no ho sé, no en tinc ni idea uh, ens van prohibir l'energia solar uh, ara la tornem a, a, a tenir uh, uh, la podem tornar a utilitzar podem muntar panells solars a, a, a les cases no? uh, val, perfecte ja seria una sortida però les bateries on aniran a parar? Hi ha, hi ha un pla Hi un pla de, de transició energètica que s'ha explicat en, en Pep Puig, que és un sí. especialista, és un enginyer i pioner de l'energia eòlica. L'hem entrevistat al programa. Um, jo personalment també participo a aquest projecte comunitari de viure de l'aire, a la noia on s'ha construït l'únic molí que s'ha fet de manera comunitària, Al sud d'Europa és aquest el de, el de Pujal, a la noia i per tant conec, conec una mica doncs, tot aquest món del qual no hi participo directament eh? però sí que vaig, vaig estar en aquest procés de creació, de, de construcció i ja fa dos anys que funciona i aporta energia eòlica al municipi però no és, només, no és només això, són moltes coses però et vinc a dir que com el Pep Puig ens va explicar molt bé el programa i també mentre va ser eh, diputat del Parlament eh, independent Eh, i va estar la comissió de la, de la llei d'emergència climàtica Si o sigui, això està molt clar el que s'ha de fer el problema és que hi ha unes forces econòmiques i també hi ha aquestes dinàmiques en les quals estem immersos perquè és el que ens han inculcat i és el que hem pres i són els models de vida que tenim mm. molt difícils de canviar però el pla està, està redactat una altra cosa és com ho implantes per això per què no es pot implantar i veiem exemples com aquest megaparc eòlic maní tramuntana a dins del Golf de Rosas, tots els problemes que genera de rebuig, eh, però clar, és que a, això vosaltres com a guia us trobareu molts parcs eòlics a les muntanyes i és el mal menor, sabem que és el mal menor perquè no l'escalfament global no pot continuar augmentant, no? No pot, no, no, no, és que l'hem de, de reduir, és que no tenim una altra via de, de, de supervivència, vull dir, perquè és que si no acabarem patint les conseqüències, i grosses, com, com ja es van vaticinar fa molts i molts i molts, i molts anys, no? Eh, clar, hem de fer un canvi, això està claríssim, el que passa és que, clar, mira, jo quan, quan, quan vaig començar a fer l'educació ambiental ja parlaven de que hi havia fòssil per 40 anys, i que a partir d'aleshores tenien eh, sota un calaix totes les patents de fotovoltaiques i no sé quines històries més. I, i, però, o sigui, què estem responent? A tot un mercat de consum que a mi ara m'estan dient... Jo vaig comprar un dièsel, ara que em van dir... El dièsel contamina poc. Bé, doncs anem a agafar el dièsel perquè ens hem de moure ara et diuen, no, escaldiesi el contamina molt, ara has de canviar amb un elèctric. Uh, estem condicionats constantment a fer un, una despesa. Uh, I això, no sé fins a quin punt també això ens porta, ens porta pel pedregar. Uh, el que et comentava amb el tema bateria, o sigui, ara estem tots amb el tema elèctric, però pensem amb les bateries què passarà, si es podrà reciclar un 100% o no, si deixem muntanyes de brossa, què en farem d'allò? Clar, és tot molt complicat, eh? no és una cosa fàcil. Jo estava enamorat d'un ordinador de casa, se'n va trencar i el vaig intentar arreglar. No, no es pot arreglar. L'absolucència programada. Bueno, doncs el podem reciclar, no, no, no, no és que no el pots reciclar, perquè clar, tot són eh, eh, plaques d'aquestes chapades que tenen un munt de material i té allà minerals i té plàstics i té de tot. És impossible de separar tot aquell material. On va? Doncs cap al sud de l'Àfrica, que ja hi tenen unes muntanyes de material, i allà ho invoquem tot. Ja, ja estan dient que no, eh? La Xina, per exemple, també era un receptor de, de molts d'aquests residus i està dient Clar, que, no, que no els vol. Clar, és que no, no, no. alguna cosa haurem de pensar en tot això, no? Hi ha un pla traçat, hi han propostes molt interessants com aquest mateix que, que deia ara de, el, el pla estratègic de la Garrotxa la qüestió és implementar-ho sí. i també una altra cosa que també ens recordava en Josep Maria Maiarà que va ser el primer eh, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i que és un també pioner de l'educació ambiental I tant. aquí la Garrotxa, Catalunya i inclús al món ja ens va dir que aquest pla estratègic de la Garrotxa implica un canvi de governança i que ens hem d'implicar Llavors, o sigui, hem de passar, hem de, passar de fase i implicar-nos. Encara que siguin petites coses, ens hem d'implicar com puguem. Uh, un servidor està fent aquest programa de ràdio, és potser el millor que puc fer i esperem que d'aquesta conversa, Miquel, Clar, hagi ve, sortit alguna Un altre podrà fer una altra cosa. Poden fer moltes coses, tots. Mira, ara els centres escolars estan agafats, perquè al bueno, centre escolar on, on, de Girona, on estic jo, eh, estem implantant el bici -bus que és aquesta rua de nanos que un dia a la setmana o dos van en bicicleta. El... D'aquesta manera evitem que els pares i mares ens desplacem en cotxes. A Girona, ciutat? Eh? A Girona, ciutat, estic parlant. Però bueno, aquí a Olot també s'està fent. Quanta gent a Girona, el, aquest bici-bús? A, a Girona hi ha sis centres escolars que ara mateix ho estan fent. Tenim deu línies en total de, de bici-bús i persones... Compta hi ha un, entre 20 i 30 persones en cada centre escolar que, fa, que, que de manera activa, fa, fa el bici bus, no? El bici bus, molt breument, és un comboi entre cometes, de bicicletes, perquè són eh, infants que van a l'escola amb els seus pares, i, per tant, obren el comboi i el tanquen perquè es pugui fer de manera segura aquest eh, bici bus, que no deixa de ser un comboi de bicicletes que van tots junts. A Girona és un grup de pares Val. que obrim i tanquem el grup. No en fem parades, però els portem fins al, fins al col·le. Vale, llavors, I... per tant, es requereix uns carrils bici, clar. perquè, si no, sí que és carrils molt perillós. Carrils o carrers, que, que podrien ser perfectament, les podrien tancar. I, clar És a dir, nosaltres individualment podem fer coses, mm. però si les polítiques van a l'inversa o van al cont contracorrent del que fem nosaltres, anem molt malament. I has apuntat el punt clau, que és que sigui col·lectiu, o sigui, individualment podem fer tot el que vulguem i és molt el que podrem fer, però si és a nivell col·lectiu té molta força. El carril bus, ai, el carril bus, el, el bici bus, sí, sí, sí. té una potència simbòlica molt important, sí. perquè representa molt. Però això, això ho hem comentat al programa, de fet, fa 15 dies vaig fer una redifusió d'una entrevista amb en Joan Naspleda, que viu aquí al costat, al costat del Mallol, aquí la Vall d'en Bas i, i és soci de Som Mobilitat, que és una cooperativa que comparteixen cotxes, vehicles elèctrics i, per tant, sí. hem parlat, eh, i també Conec, sí, sí. Vam, sí. vam parlar amb, amb en Francesc Baquí, que és arquitecte, hem parlat de mobilitat. Però, diguem, si vols, seguim amb això, eh, però alguna cosa que tu personalment també estiguis visquent, d'aquesta gran transició en la que estem, eh, ho fem d'una manera eh, molt tard o no, però que en la que estem immersos... Tard anem tard. Sí. tard, anem tard. I això ja ens van advertir els científics que ells saben molt més d'aquestes coses que qualsevol guia. Ells, ells ja van dir, ja hem fet tard, no és impossible, però ens hem de posar. O sigui, ens hem de remengar perquè és que si no, en, en, al final és que hi haurà un canvi molt bèstia. I no, clar i, i un canvi molt bèstia vol dir que hi haurà moltes... O sigui, si, si abans hi havia espècies en el llibre vermell que estaven en perill d'extinció, és que ara ja hi som tots en aquest llibre. O sigui, ja posem-nos una mica al cap de que ara ja deixem de, de, de tenir un llistat amb unes espècies que són eh, eh, prioritàries per, per conservar, perquè estan en un risc molt alt. No, no, és que estem en risc tots, tots, perquè el canvi climàtic vol dir un canvi amb tot el... Si canvia la, la flora canviarà la fauna, la fauna, i la flora canviarà. Quants anys, de... Ah, quant de temps portem ara de sequeres? Clar, Uf, és que eh, mesos. ara portem molt temps aquí a la Garrotxa que pràcticament, si en caig quatre gotes, ha fet res, humitejar una miqueta, i, però no, no ha fet cap tipus de funció. Per tant, eh, ens hem de posar tots, sí, però les polítiques han de ser valentes i s'hi han de posar de ple. S'hi ha han, han de posar de ple, ben, sí. perquè el, moltes vegades, a vegades, explico els educadors ambientals semblem com salmons que anem a contracorrent de, de tot I, i ens diuen, mira, els quipis que... No, no, és que, esclar, és que si no fem una mica eh, eh, polítiques una mica valentes que ens puguin ajudar a la crida social que, que, que hi ha, eh, ens costarà moltíssim, ens costarà molt. Doncs fem aquesta crida, eh, com deia, que tothom fàcil que pugui i segur que molta gent està fent moltes coses i des dels municipis és d'on hem de començar i, i així s'està fent com deia tenim aquest pla estratègic de la Garrosca que esperem doncs que si es porta a terme ja serà molt per encara aquesta gran transició també us animem a que Busqueu a de muntanya, els que tingueu més a prop, us sugerim des del programa el doncs, elrefugi.cat, teniu el Miquel Alemany... Que .org, perdona, et corregeixo, eh? .org. D'acord. I segur que podeu fer unes sortides molt interessants, ja, ja sigui amb els, amb els amics, amb l'empresa, des de l'institut, en fi, des dels àmbits que vulgueu. I sempre que es vulgui sortir a la muntanya, a intentar pensar que des de que fem la primera passa ja estem fent un impacte. A partir d'aquí eh, valorem a on anem i què llancem a terra i què recollim i què és el que fem. Que el nostre comportament és molt important. Molt. De Deixa'm dir només perquè això ja ho estic veient i s'està dient des de la Generalitat, s'està donant llum verda a fer unes, unes tales de protecció pels incendis que seran molt necessàries i més amb aquesta sequera aquest estiu serà complicat si no plou a la primavera Um, però jo estic veient unes bestieses de tales, de bosc de ribera i de canyissars, que dius mare Déu, a veure, una mica de control, que vale que s'han de fer aquestes franges de protecció, però tampoc, mm, ara aquí aprofitem per... Clar, jo som molt confiat. Destrossar-ho tot, que eh? La gent de forestals de, de la Generalitat, eh, que penseu que són gent, la majoria són biòlegs i són ecòlegs, per tant, Uh, i, i, i hem estudiat a uh, uh, forestal, o sigui que per tant som gent sensible ja, amb aquestes coses a més a més tenim projectes live engegats arreu del país, des de ratpenats des de boscos de ribera, el, el live alnus que encara està actiu uh, que el porten des del centre tecnològic forestal uh, estan fent una feina de, de divulgació molt, molt, molt gran i molt important i i i clar, tot això s'ha de respectar és a dir, si hi ha un treball científic a aprofitem-lo, no ho neguem, no ens girem d'esquena intentem aprofitar-lo, conèixer i respectar-lo crec que quan es fan tales d'aquest tipus el, les administracions sigui Generalitat sigui Ajuntament, han de tenir un curós respecte per les tales dels arbres i saber quin arbre talles i, i els respectes mm. perquè és molt important és una feina molt dura, molt mal pagada Segurament. molt mal pagada, això dels de guanyadors és la, el més dur i ja ho veiem que la majoria són, són persones migrants les que estan fent aquesta feina ara mateix i... No, però dir, hi ha, hi ha, hi i no estaran gent... ben pagades ni ben contractades hi... perquè ningú vol fer aquesta feina No, però hi ha, gent, hi ha empreses que estan, que estan molt ficades també, amb també, això Segurament. ja estic pensant en uns que, que, que, que vaig tenir la sort de conèixer els que es diu el, el Buscarol I tant, el, el primer programa... De l'Eco de la Vall al setembre del 2019 vam escoltar Marc. a Mar del de, de Buscarol. Sí. Doncs eh, en Marc eh, sempre m'explicava això, no és que nosaltres eh, no tallem tot, o Si sigui, fem una tria i deixem que els arbres que siguin importants puguin desenvolupar-se i reforçar les masses forestals catalades amb marbres fruiters per reforçar també la fauna. Clar, això que ell ho defineix com una gestió forestal ecològica, a mi em sembla genial, és molt diferent el que feia l'avi, que era agafar la destral i s'ho tot i deixava el camp pelat. També tenia molta saviesa, eh? però evidentment sí, segurament, però... buscar els forestals és del millor que pot haver-hi a la mateixa Catalunya o inclús Serradora Boix, ja a nivell industrial ah, també diria que poden ser una referència, sí, sí. però no em referia als agents forestals, a, ni per suposat a gent que sap el que fa com, com aquests exemples que hem posat. Em referia que el, aquestes franges antiincendis no les estan fent els agents forestals, els estan fent les brigades municipals o els veïns que tenen via verda per fer-ho. Llavors, d'acord, fem-ho, però... Jo entenc que s'ha de fer amb regulació, clar. No ja es pot respecte. fer de qualsevol manera ni sense cap eh, estudi. Jo crec que aquestes coses s'han de fer i, i sóc bastant confiat que les coses es fan bé. I en qualsevol cas, el, el, el perillós són els pomps, són els plans urbanístics. Això és el perillós perquè l'urbanisme i, i els canvis dels usos del sòl venen per, per aquesta expansió urbanística a, a torri a que, que està d'ostrossant la, la vida natural. No? I posem una altra vegada sobre la taula la conservació i el diner, que són doncs dos grans enemics en aquest sentit per un altre dia, un altre capítol que en Miquel Alemany ens vulgui doncs, compartir tot el seu temps i, i, i no li vull robar més, més temps un plaer podem parlar un altre dia quan vulguis Miquel, Moltes gràcies. moltíssimes gràcies recordem una vegada més el refugi de muntanya per qui vulgui fer sortides doncs, amb, amb molt coneixement i també escoltant el silenci que potser és el, dels grans missatges d'aquesta conversa anar al bosc i estar en silenci per interioritzar una mica el que som, no només nosaltres, sinó aquest organisme viu que és la Terra i, i tots els ecosistemes. No? I som bosc. <ríe> Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins a la propera. Fins a la propera. de la arroba gmail.com, Eco arroba gemail.com. Co la Vallll. A Ràdio les Planes. l'eco de la vall.org l'eco i també per internet a radiolesplanes.com